Смугляві горці, поклавши вінок на могилу сина Грузії, якусь хвилину стояли в печальному безмові, а потім висипали пригіщ землі, привезеної з далеких сонячних гір. Та грузинська земля розсипалась з тихим шурхотінням, з'єднавшись назавжди з київською землею і, вбираючи її себе, Приглушеним гомоном озвався Дніпровський Косогір, повідавши ще одну бувальщину про гвардії рядового солдата. Балада п'ята. Препороносець. Німецькі танки рвалися на південь. У важких оборонних боях відходили наші частини, залишаючи українські села і міста. Рядовий 871-го стрілецького полку Гоїчі Ашвілі бачив не разі, як у сумному прощанні з рідною землею, багато бійців українців брали з собою грудочка або жменю дорогої землі і ховали її на грудях. І гірким було те прощання. А ще гіршим було бачити, як сотні тисячі воїнів вбилися на смерть і падали скошені кулями. Навіки зливаючись з матір'ю землею, і були серед тих солдатів українці, росіяни, казахи і сини його сонячної Грузії. У тих порділих ротах і полках бився й він, червоноармієць Микола Швілі, немолодий уже солдат. Він вболював разом з синами України за поневолену землю, яка була дорога і для нього хоча й не схожа на його Грузію. Не раз згадувалася йому Грузія, високі гори, що підступали аж до моря, бурхливі гірські ріки, рідне селище Нігазіані, поблизу міста Ланчхуті, де він вперше, ще молодим, сів за трактор, щоб обробляти спільну колгоспну землю. І було це в далекому 1930 році, тоді, коли він став комуністом. А зараз 1942-й. Куріли пелюгою і димом пожарищ Донські степи. Фашистські танки рвались з додону. В бою під Чортковом їхня частина вогнем зустріла наступ танкової колони. Сто танків і два полки моторизованої піхоти рушили рано на світанку на рубежі 871-го стрілецького полку. У наспіх викопаних окопах залягли наші бійці з гвинтівками, автоматами, бронебійками і пляшками, наповненими горючою рідиною. «Відпускати ближче ворогів і бити напевне», – пронеслася команда. Микола терпляче вичікував, та ось нарешті вдарили наші по хрестатих танках і заклубочилися, вони чорним димом, але інші сунули прямо на їхні траншеї. Дехто з малообстріляних бійців не витримав, Горі Чашвілі серцем відчув, тут може настати паніка. І тоді він піднявся на повний зріст і з автомата почав поливати гітлерівських солдатів, які ховались за танками, вслід за ним підвелися й інші бійці. Попереду в атаку йшов високий Никола, Смаглявий, розпатлений, страшний у своєму гніві. Від згубного вогню мужнього грузина падали фашисти в сиві спраглі полини. Бронебійники розстрілювали танки, пропустивши їх через траншеї. А стрільці прошивали вогнем рушниці автоматів німецьку піхоту. Знать, не такий страшний чорт, як його малюють, радувались після бою стомлені, але щасливі червоноармійці і найбільше хвалили Неколу. Він стояв високий, смаглявий, і в дніякові свої довгі руки, які ще відчували тепло автомата. Вогнем особистої зброї червоноармієць 871-го стрілецького полку Швілі, говорилося в бойовій характеристиці в бою знищив 15 фашистів. Своїм геройським подвигом забезпечив у вирішальний момент бойовий дух у підрозділі і розгром ворога. Той бій запам'ятав він на все життя, хоч після того було їх ще багато. І невдовзі цей найстрашніший, коли їхній полк майже весь поліг у бою. у важку хвилину командир полку наказав йому будь-що винести з поля бою полковий прапор і цим самим зберегти полк, бо знамено то символ безсмертня підрозділу. Прикро було бійцеві залишати своїх товаришів, але наказ є наказ. Він обгорнув полковим прапором своє тіло і рушив серед ночі проти вітру до берегів Волги. То була важка і гірка дорога. Часом прокрадався по-пластунськи. Іноді прокладав собі шлях ножем, нечутно знімаючи вартових, які охороняли мости. Бувало, що відстрілювався від ворогів, пускаючи в діло автомат. І все ж пробився до своїх. Боєць Гогі Чешвілі виконав наказ, доставивши прапор у штаб своєї рідної 276-ї Темрюківської дивізії. За мужність і солдатський у бою, за врятування прапора червонопрапорного 871-го стрілецького полку Миколи Івановича Гогі Чиашвілі було нагороджено Орденом Слави. Багато від тоді сходив бойових доріг гвардії старшина Гогі Все Всяко траплялося, як буває на війні. Були гіркі відступи, були радісні години наступу. І був ще один пам'ятний бій у житті гвардії старшини і його побратимів. Полк, переслідуючи ворога, вирвався вперед. Та раптом фашисти перейшли в наступ, відрізали сміливців від своїх. Сили нерівні, і тоді командування полку, знаючи про мужність, винахідливість Гогіча доручили доручило йому разом з старшим лейтенантом Саприкіним пробитися до своїх, ще раз винести заточення оточення полкове знамено. 6 квітня 1944 року, коли вже стемніло, вирушили вони з Саприкіним до своїх. Пішли обережно, зброя на поготові. Позаду Оззаду палахкотіло небо, Здалеку долітали перекати гарматного гулу. Там відбувалися наші, стоячі на смерть. А попереду насторожена тиша, Загадкова і зрадлива. Як їм пройти непоміченими ворожі пікети і пости? Опівночі вийшли на місток, Запримітили темну фігуру німецького вартового, Микола по пластунському поповз поміж Лепихою і верболозом, затиснувши в зубах кинджал, подарований ще батьком горцем. Нечутному вуж наблизився до гітлерівця несподіваний стрибок, короткий зблиск холодної сталі, і все було скінчено. Дав знати саприкіну, який заліг у кущах з автоматом.